lagunak zuoki notxartagako izadi irratia. Gaur ostirala otxailako getabi, bosgarenakoek itxeringo dizuegu. Azier kordon eta peio tartetxoaz arduratuko dira. Izanek eguraldearen berri emango diegu. Landerlanbarrik lanbarrik urtebetetzen berri emango diegu. Esperantza eta gizelak asmakizunak esango dizkigute. Azier Sanchez, Azier Sanchezek gaurko albistea eskainiko dego. Eta ni june zuen gaurko esataria izango naiz. Beraz, hasteko ingeleseko tartearekin uzten zeituztego. Good morning, azire eta Good morning, friends. You are listening to the Zartaga radio program. Peyo is speaking. Good morning, mates. My name is Isis Cordon. Today is Friday, 22nd of February, 2019, and we are going to speak about our typical everyday activities. Asir, what do you every day? I go to school, work hard at the school and talk to my friends. And what about you, Peyo? I also talk to my friends. I use a computer and I like to visit my grandparents. Great! And do you know what are you going to learn in the English class? Yes, of course. We are going to learn about the Scotland. You will read about the sco sco sco Scottish culture and legends, like the Loch Ness and Nisi, the monster who lives there. Wow, very interesting. Well now, well now. Let's continue with the radio program. Have a nice weekend. Bye-bye! Orain, jakin dezagun gaurko egualdearen berri. Izan e, zango diguzu egiten duen gaur? Gaur, amairu gradu markatzen ditu gure eskolako termometroak nderaz da berriko giroa espero dugu gaur. Zeruan urdina izango da. Nagusi noi orei batzueki. Egoeleko haizea ibiliko da eta arratzalean bliza sartuko da. Temperatura beroenak 22 gradukoak izango dira eta minimoak 6 gradokoak. Beraz, eguraldi, bikainaz gozatu, oz, bai gaur, eta baita azte ere. Eta jarraian urte betetxeak, lander, azte honetan nor betetzen ditu urteak, gaurin jork urteri betetzen aldu? Bai, gaur bakarra du. Noemia Rabalek laugarren mailakoak urteak betetzen ditu. eta, a, eta aukera probetsatuko dut aste honetan urteak betetzen dituzten ehiiz zorientzeko. Oinats lehenengo mailakoari asteartean zazpi ururtez bete zituelako. Karinari hiruggaberen mailakoari aztelenean bederatzi urte bete zituelako. Urte askotarako, oinats karina eta noemi. Gizunen tartea dugu, esperanza gizela esango diguzudez egarkizon ditugun gaur? Bai, baina lehenengo joan asteko asmakizuna eta irratza joko galderak emaitzak esango dizkizuek. Lehenengo asmakizuna, perretzikoa, bigarren asmakizuna, aterkia, lehenengo galdera, txaspi gradu, bigarren galdera, ome batek, Hirugarren galdera, zarati buruz, laugarren galdera, ikusi zaitunt, irabazleak hau ikizan dira. Lerengo zikok irabazleak Markel Florez Erraiz Irrugarren Akoa. Irrugarren zikok irabazlea Christian Díaz, Bolgarren Bekoa. Zorionak, orain astu honetako asmakizunen txanda. Ona hemen lehen azmakizuna. Pipitaki, papataki, zeroteden nordaki, nortzaki, Zein da argirin ez duen izarra, berriro repikatuko dut, adiego. Pipitaki, papataki, zeroteden nordaki, zein da argirin ez duen izarra. Mm. Ona hemen bizarren azmakizuna, pipitaki, papataki, zeraten Zer ote den nor daki Betis altoka nabil urondoan tranquil berriro izango dut adi egon Betis altoka nabil urondoan tranquil Logoratu e eh? erantzunak ondo idatzi eta gero postontzira bota e eh, asmatzen du zuen Gai gaies buruzko gure albiste txikirako tartea dugu hasiera esango dugu sus berri dugun gaur badakizue datorren ostiralean martxoak bat zero ospatuko dugu nortuei an iauteriak basen ekiten iauteri hitza esaterako era desberdinak daudela ba bai Lekua, lekuan lekukoak i inaut, iauteak ioteak edo aratuztea Jai ezagun hau ospatzeko eskolan guztiok mosorrotuko gara baita txikienak ere Horregaitik eskolak iauterietarako gai bat proposatu du jolasak Hau jol, jol, eskuntza jolas hauetas mosorrotuko dira Bi urtekoak 2 urtekoak hartz ma maitagarria 3 urtekoak dominoa La urtekoak potato Bos urtekoak lego, eta lehen hezkuntsa ere mozorotuko garenez mozorro hauek prestatzen gabesa. Lehenengo maila budi, tor historikoa, bigarren maila buslailehar, Hirugarren maila parxis, laugarren maila damak, Bosgarren maila pokerreko kartak. Zeigarren Maia, Mario eta Lui Gibros. Seguruenik gelan lan eta lan zabiltzate datorren torren asterako presizateko, ez da? Baekin gogor lanari martsoak batean dugun jai herraldo irako. Eta orain... Entzun ondo, guk euskaraz dakigu. Ezin duzue hastu gabe maritzuren txokon orkituko duzue. Bukatzeko gaur kirratzaioaren inguruko galderak esango izkizuegu, ernegon. Lehenengo galdera, zemak gradu daude gaur? Bigarren galdera Zenbat umek betetzen dituzte urteak gaur? Hirugarren galdera Seri buru euskada gaurko albistea. Laugarren galdera Zein da kalkuresko esaldia? Berriro errepikatuko dut. Lehenengo galdera Zenba gradua daude gaur? Bigarren galdera Zenbat humeek betetzen dituzte urteak gaur, irugarren galdera, zeribuzu eskada gaurko albistea, laugarren galdera, zein da gaurku burrezko esaldia? Entzule en laguna, gaurkoz gureak egin du, ondo pasatuko zen agur! multimodal